Allah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 بلغ الرساله وادى الامانه ونسح الامه وكشف الغمه وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تمسك بسنته واقتدى بهديه الى يوم الدين وبعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى Wa khairu al-hadyi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharru al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar Falëndrimet i takojnë vetëm Allahut të Madhëruar vetëm atë falënderojmë dhe vetëm prej Allahut ndihmë dhe falje kërkojmë paçi amshira bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam për familjen e tij, shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtarë musliman që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pastaj të ndarshëm vllazën besimtar, e falenderojm Allahun e Madhhur që na e mundsoi të jemi sot në ditën e parë të muajit të bekuar muajit Ramazan. Vërtet të gjithë ne që jemi këtu, po dhe muslimanët tjerë ku do që janë në përbot, janë të ndëruar dhe janë të privenigjuar që jo a ka mundësu Allahu Teala të, të arrin muajnë, e bekuar muajnë Ramazan. Vet ardhja e muajt Ramazan është një begati një dhunti në vete, por begatia të Më e madhe e këtij muaji është që nëse besimtarët musliman e shfrytëzojnë maksimalisht këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Vërtet është kënaqësi dhe është begati e madhe të jesh në turmën e madhe të agjëruesve musliman. Dhe muslimanet sot anakan doruzulli tokësor në lindje dhe prëndim në veri dhe në jug, e madhërojnë Allahun e madhëruar me këte i badet, me agjërim. Andaj, nuk gjenë fjalë më të mira, fjalë më të bukura, fjalë më dëme thonëse, se sa fjalët të cilat u adrejton të Resulullahi sallallahu aleyhi wasallem, shokëve të ti, saher që arrinte muaj i bekuar Ramazan ju drejtohej me një mesaj për gëzimi dhe urimi Rasulullahi sallallahu aleyhi wasallem, besimtarve musliman. Andaj fjalet e ti janë shumë do me thanse dhe ne inshallah otaala do të hapim khutben ligeraten esatme me fjalet e Rasulullahi sallallahu aleyhi wasallem, i cili u drejtohej shokve të ti dhe u thante Qadja e kum shahru Ramazan, ju arriti, ju erdi juve muaj Ramazan, shahru në mubarak, muaj i bekuar, muaj me plët begati. Keteb Allahu aleykum siyame, Allahu a ka bër obligim ajerimin e kti muaj të bekuar. Fihi të ftahu e buabul gjinan, në këtë muaj hapen dyrt e gjenetit, në këtë muaj hapen dyrt e parajses, wa të gleku fihi e buabul gjehim, në këtë muaj të bekuar mbyllën dyrt e zjarit të gjehnemit, wa të gallu fihi shëjatin dhe në këtë muaj prangosen lidhen djajt shëjtanet e malkuar, Fihi lejletun, khajrun min elfi shëher, në këtë muaj është një natë më emirë, se sa njëmi muaj, është fjala për natën e kadrit, menë hurim e khajreha, fakadu hurim, dhe aj që e privon vetën nga mirësit, nga begatit e kësajnate, vërtet, aj e ka ndalë vetën, e ka stopuar vetën prej shumë mirësive begative të shumëta. E të qartë islam, të hershëm dhe të vonshëm kanë thënë se ky hadith i Resulullahit sallallahu alaihi wasallam është bazë për të uruar muslimanët njëri tjetrin me ardhmjen e muajit të bekuar muajit Ramazan. E vllazën besimtar, e si të mos e përgëzojm besimtarin musliman ai që synon xhenetin, ai që ka për qëllim Xhenetin, si tëmos e përqësojmë hapjen e dyerve të xhenetit. Me këtë përqësim i shtohet vullneti, i shtohet dëshira dhe elani për punë më të madhe për të futur në xhenet. Eshtë tëmos e si të përqësojmë mëkatarin, xhenashtarin, ai cili është zhytur në xhenahe për mbylljen e dyerve të zjarrit të xhenamit në mënyrë që edhe këta ndalë veten nga punët të cilat e qojnë atë në zjarë runa zotë prej ti. E si të mëse përgëzojmë gjdë njeri të menqër, gjdë njeri të ditur, gjdë njeri inteligent për kohen në të cilën janë të prangosur shëjtan të malkuar. Ju përgëzojmë vlazen besimtar që të puna një sama shumë punë të mira dhe të mbara sepse djajt ata armëçet tuaj të përbetuar janë të prangosur dhe lirinë e lëvizjes e kanë të kufizuar nuk mund të veprojnë mbi juve ashtu siç veprojnë gjatë ditëve të tjera jashtë Ramazanit vëllezhan besimtar ja erdhi Ramazani muaji i mirësive dhe begative të shumta erdhi Ramazani Çditë u sill për gëzime të gjithë atyre punëtorëve të cilët dëshirojnë të punojnë punë të mira. Erdhë Ramazani që të ndriçojë me dytët e tij të mira fytyrat dhe zemrat e besimtarëve të devotshëm. Erdhë Ramazani rast i art, rast i shkëlqyeshëm për njerëzit e mençur, për njerëzit e devotshëm. Erdhë Ramazani që ti pastroj mëkatarët nga mëkatet e tyre. Erdh Ramazani që ti pastroj të penduarit, të cilët pendohen sinqerisht për të kaluarën e tyre të hidhur. Erdh Ramazani që të na ngrejë në pozita të larta të gjithë neve besimtarve, të cilët synojm pozitat e larta në xhenet. Erdh Ramazani që ti veçoj të devotshmit të sinë qertit dhe ata të cilët vërtet në zemrat e tyre kanë dashurit e madhe për Allahun e madhruar. Mirësit, begatit, bereqetet e këti muaj janë të shumë fishta dhe nuk kemi mundësi që të gjitha ti përmendim, por në dëmos duhet të përmendim të shkanë nga këtot mira të shumëta të cilat janë me cindra apo me mira prej tyre. Mersi ja e par. Dhe ajo që flet për vlerën dhe pozitën e lartë që ka Ramazani, është se muaj Ramazan, është muaji që Allahu e zgjodhi dhe e dalloi prej këtyre muajve të tjerë me zbritjen e librave të shejta. Në këtë muaj të bekuar të Ramazanit kanë zbritur të gjitha librat e mdhallë Dhe Allahu Teala i ka dhëruar popujt gjenerat pas gjenerate. Në hadithin e Resulullahit Sallallahu Alejhi Wasallam tregohet se në natën e parë të Ramazanit kanë zbritur fletushkat e Ibrahimit Alayhi Salam. Në ditën e 6 ka zbritur Teurati i Musaut Alayhi Salam. Në ditën e 13 ka zbritur inë gjili të Isau a.s. në ditën e tëtëm dhjetë, ka zbritur zëburit të Davudi a.s. dhe në ditën e njizet e katërt, apo natën e njizet e katërt, ka zbritur Kurani të Muhammedi sallallahu a.s. Hadithin e transmitonin imam Muhammedi dhe e vërteton saksine ti Imam Albani. Andaj vllazën, në Ramazan Allahu zgjodhi këtë kohë që të zbresë fjalët e tij tek robërit e tij. Në Ramazan Allahu ndriçoi me dritën e tij njerëzit duke u dërguar shpalljen të dërguarve të tij. Ramazani është shkak i mirësive. Ramazani është vend burim i dritës. Ramazani është vend nisje prej nga niset mshira rahmeti i madh i Allahut dhe Ramazani është vend prej nga zbret bereqeti nga qili në tokë. Mirësia tjetër e radhes është se agjerimi bëhet vetëm për Allahun e madhruar. Nuk ka skush prej nesh që agjeron për dikon tjetër, Jo ja një dit, po ndështë ta nuk ka mundësi të agjërej asë një një moment të caktuar për dikën tjetër. Agjërimin e bojmë ekskluzivisht për Allahun e madhruar dhe nuk bojmë së faqësin e agjërimin tonë dhe asë që kemi mundësi me bo së faqësi. Resulullahi sallallahu a.s. ka thonë Thot Allahu azza wa gjell Kullu amel i bni Adem lehu illa saum fa inna hu li wa anë aqzibih. Ka thonë Allahu i madhruar gjdo pun, e birit a demit është vetëm për te, përveç a gjerimit. A gjerimi është, thotë Allahu, vetëm për mua dhe unë shpërblej për te. E veçaj Allahu të ala a gjerimin, se është vetëm për Allahun prej të gjitha i badeteve punëve tona të mira. Pse e veçaj Allahu a gjerimin? Prej namazit, prej zekatit, prej hajit, prej umrës, Prej sadakas e prej punve tjera. Pse veqoj vetëm këtë adhurim? Sepse me këtë adhurim, njeriu e tregon, e manifeston atë forcen imanore, atë forcen e besimit, që shtëtë Allahu, inëhu inëma inne tëreke, shëhvëtehu, wa taamehu, wa shërabehu min e gjli. Se vërtetë të të robim, e ka lan, e ka ndal epshin e ti, e ka lan ushqimin e ti, e ka lan pijen e ti, thotë Allahu vetëm për mua. E pasi që, e kemi lan dhe e kemi ndalua e pëshin ton, lakmin apo e gën ton, e kemi lan u shqimin dhe pijet për Allahun, atëher Allahu pëthet, për këtë one shpërblej me një shpërblim të veçant. Ibn Abdulberri, rahimeho Allahu ta ala, ka thonë, mi aftën fjala e Allahut ku thotë, e saumulli. është pra mirësie ma dhe kjo fjallë, që ka thonë Allahu, agjerimi është ekskluzivisht vetëm për mua. Kueve qëji agjerimin nga të gjitha i badetet adhurime tjera, dhe djetarët kanë thonë fjalë të shumëta, kanë diskutuar shumë pëse vetëm agjerimit jetë për Allahun, dhe pëse vetëm për agjerimin të shpërblej enkas Allahu Teala, se Allahu pëthot e saumuli, wa e në eqzibih, agjerimi është ekskluzivisht për mua, dhe unë ekskluzivisht shpërblej për te. Ne edim se të gjitha punët që i bëjmë janë për Allahun Teala. Ne edim se për të gjitha punët që i bëjmë na shpërblen Allahu i madhruar. Imam Kurtubi thotë, në punë të tjera hyn edhe sifa, edhe syfaqësia, rijaja. Në punë të tjera ka mundsi njeriu që të bën sa për sy e faqe. E fal namazin për me pa njerëzit. E jep zakatin për me pa njerëzit. E kryen haxhin ndonkush për me thon haxhi e kën haxhin ndokush për me pa njerëzit atje në Mekë. Apo e bën doni fund tjetër për me pa njerëzit. Dhe këto bën syfaçsi. Ndërsa xherimi xherimi nuk i ekspozohet një rreziku të tillë, sepse xherimi nuk bëhet për njerëzit, por bëhet vetëm për Allahun. Dhe na për askën këtu për i besimtarëve musliman nuk mund të vërtetojmë se a agjëran apo nuk agjëran, ne mendojmë se agjërojnë të gjithë, mirë po këtë njëjtit, kanë mundësirje dhe që të hane dhe të pinë, dhe si shëf as familja, as shëshria, as kush për njerëzë, i shëf vetëm Allahu të ala, e bu obejdi rahimahullahu të ala ka thonë, e dim se të gjitha punët e mira janë për Allahun, dhe e dim se për të gjitha punët e mira shpërblen vetëm Allahu, për Allahu e veqaj agjërimin, Sepse agjerimi nuk duket në pamje, nuk është sikur namazi. Tash edha e që hanë, edha e që pinë, edha e që agjerën, jemi të barabartë, nuk kemi në i dalimë, të gjithë dukemi të njëjtë. Dhe agjerimi nuk shijet në pamje në jashtme, por është diçka që vendoset në zemërë. Dhe pun tjera vërtet shihen dhe janë levizje e gjymtyrve të trupit. Ndërsa agjerimi nuk ka levizje të gjymtyrve të trupit, nuk ka levizje të jashtme, por agjerimi dalën prej punve tjera se e ka njetin, e ka qëllimin që borën nga zemra e shëndosh e besimtarit. Pra ti me zemrën të anë e bën njetë, ti me zemrën të anë e agjerën, dhe na nga pami a jote nuk mund të këtë statojmë se a i agjeru shumë, apo nuk je agjeru shumë. Andaj, agjerimi është me njetë, dhe kënjët fëshihet nga njerëzit, sepse njerëzit nuk mund të depërtojnë në zemrat e të tjerve. Mirësia e tre të vlazen, dhe mirësia e madhe me të cilën a kanë derua Allahu Teala, është se në këtë muaj të Ramazanit është natë e kadrit, një natë që është më evleshme se sa njëmi muaj, një natë e cila ka begatit të shumëta. Andaj, popu që kanë qenë më herët, kan jetuar me çindra apo me mira vite. Ndërsa ummeti i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam jetën e ka në mes të 60-shit dhe 70-shit. Pra jetojmë në mes moshës 60 vjeçare dhe 70 vjeçare. Pra këtu është kufini i ummetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj, ç'sh mundemi ne me arrit me punë të mira ata që kanë jetuar 60 vite? A, më fali 600 vite apo 700 vite, që është mundemi me arrit me punë të mira ata që kanë jetu 1.000 vite, ku në jetujmë vetëm 16 ose 17. Dhe kjo ishte një brengë, një halë që i ka preukupu muslimën të asaj kohë, sa unë asë kanës po e shë prej vlazënëve të muslimën që pohët abre po vdes 60 vjeqar, e nuk po mui me arrit ata që kanë qenë paranesh në ibadet. Shumë kush po pretë që të arrit të mira materialen familjen e ti, që të arri sukseset e këpas arsit e ti, nuk jemi këndrë kësaj, po apo të preokupën të i brenga po halli me arrit në kulminacion ashtu si që kanë arrit që ka, ata që kanë jetuar me qindra apo me mira vite. Andaj Allahu Teala, me mshiren dhe drejtësine ti absolute, ne mundësaj neve që të jemi të barabart në jet me ata që kanë jetu me qindra dhe mira vite, Bela bela vllazën, na mundsoj Allahu që ti të kalojm jetën atyrat që kanë çem para nesh, pse? Sepse kush kush e arrin natën e Kadrit dhe bën ibadet, bën namaz në të, bën duanete, bën pendim në të, ai ka arritur 83 vjet të jetës së tij. Faktikisht, nëse ndakosh i ka 20 vite dhe këtë vetë e arrin natën e kadrit me automatizëm ai po i bën 130 vite. Vitin tjetër nëse arrin po i bën 186 vite. Po thonë shkurt, nëse ndokush prej nesh 3-40 vjet agjeron dhe çdo herë ka arrit natën e kadrit, e dini sa vjeçar është ai. Ai është dikon 3000 vjeçar. 3000 vite ka pasur rastin me boj ibadet. A është kjo që meritojmë ne, nuk është, po kjo është dhuntia Allahut te Ala. Kjo është bereqeti i Allahut teala. Andaj kjo mirësi vetëm këtë ishte në Ramazan kish me mjaftuar. Andaj çto ksoj edhe të mira tjera, që për një punë të mirë shpërblehesh dhjet fish, për një punë të mirë shpërblehet 70 fish, për një punë të një punt mirë shpërblehet 700 fish. Do të thotë bën pak punë të mira, ndërsa shpërblimi të kthehet me shumë fish. E katërta prej mirësive, siç e përmendëm fillim, është hapen të hapen dyert e xhenetit. Andaj O ti vla besimtar, ty të që të kanë hapë dyrt e gjenetit, vrapohë, dhe nëzitat që të arrishë të këdyr të gjenetit, se ato janë të hapura. Dhe vrapimin, nëzitimi për të këdyr të gjenetit, është duke shfrydzuar maksimalisht, muajnë e bekuar, muajnë Ramazan. O vla besimtar, ti që bënë mkate gjenahe, ta kesh parasysh, që të ndalësh për ty në dhe të pëndohesh, sepse ta shë janë të mbyllora dyrë të gjëhnemit, dhe janë të prangosur, janë të lidhur gjajtë shejtan të malkuar. Andaj nuk i ki ata indikator të dëmshëm të cilë ndikojnë të këti, gjatë këti muaj të Ramazanit, ashtu si që i ki të lirë me vepruar në ty, jashtë muaj të Ramazanit. Andaj mundohu që të shfridzosh këtë ko, kur dyrë të gjënetit janë të hapura, Dyrtë e xhennemit janë të mbyllura, shejtantët janë të prangosur dhe fushë betejë arena është e hapur për të devotshmit e sinqert. Dhuntia e radhës është se në natën e parë të Ramazanit, çysh mbram Allahu Teala i ka hapur dyrtë e xhenetit, i ka mbyllur dyrtë e zjarrit dhe i ka prangosur djajtë dhe një therrs na thërrë duke thënë Ja baġi el khairi aqbil o ti çdon me ba mirsi o ti ba mirs or na filla se tash është koha është momenti dhe ky si rrethret ja baġi el xeri aqsir o ti çbon xere o ti çpo bën tkshia ndalo ndalo pak ndalo se i ki dyer të zjarrit të mbyllura mos ja hap veti ndali se i ki shejtan të prangosur mos i lirata po lejt prangosun deri në fund të Ramazanit. Andaj urnan i vllazën. Urnan i tashjen në një sezon të negativë. Në një sezon të negative të bereqeteve të shumta, urnan i punë të mira se koha dhe mundësia është para nesh. Mirësia radhës është se në Ramazan vllazën bashkohen të gjitha ë adhurimet kulmore, adhurimet kulminante e ato janë agjerimi Namose, zakati kush ka mundësi me dhënë. Sadakatu'l fitre, leximi Kur'anit, dhikri, përmendja e shpeshtë e Allahut, duaja, istigfari kërkim falja, töjbe ja pendimi, sadaka ja ushqimi të varfërve, shtrimi i iftareve dhe vizita e çabës umreja për ata që kanë mundësi materiale. Pra mirësitë të tjera janë 3 përzgjime tri si harice që në i ka dhonë Rasulullahi sallallahu a.s. gjatë këti muaj të bëkuart Ramazanit. Po i them, vetëm shkurtimisht, ka thonë Rasulullahi sallallahu a.s. men ka me Ramazan e imanën u ehtisaba, gëthirë lehu ma të këtë dhe me minë dhe mbe. Kjo është përgzimi si harici i parë. Kusha gjëranë mujnë e Ramazanit, me imanë, me besim, dhe me shpresë që do të shpërbletek Allahu, i falen mkatet e ma hershme që i ka bërë, nga Ramazan i kaluar nësë është larguë prej gjenahave të mdhaja. Për gzimi dytë, men kamë a Ramazan e imanën wahti saba, gufira lahumat të kaddëme min dhembi, kush falë namazin e të ravive, kush falë namazin e natës gjatë Ramazanit, i falen mkatet, i falen mkatet që ka bërë ma heret. Dhe për gzimi tretë, Në ai që ka qenë natën e Qedrit me besim dhe pritje, i falet çdo gjë që ka bërë më parë. Kush bën ibadet në natën e Qedrit me iman, me besim të plotë në Allahun, dhe me shpresë do të shpërbëhet duke llogaritur shpërblimin e Allahut, atij falen mëkatet që i ka bërë më herët. Andaj shfrytzoni këto tri si harriqe. Shfrytzoni këto tri lajme të ëmbël dhe të këndshme para se të arrijë fundi dhe të mos jemi prej aty në që i kemi shfrydzu këto. Dhe dhuntia e fundit, e jo këjtë e fundit, se ka edhe me cindra dhunti tjera, por për sët dhuntia e fundit që të ta përmendim, është se Ramazani është një rast, që ta mundësën ty të jesh me njërët e dashur të Allahu të Ala, të, Allah, të jesh me njërët autoritativ, me njërët, që kanë pozit të lartë të këllahu të ala. Si arrihet kjo, një njeri erë të Resulullahi sallallahu aleyhvësallem, dhe i tha, oj, dërguar i Allahut, unë po dëshmëj se nuk ka zët tjetër, që meriton të adhurohet përveç Allahut, dhe po dëshmëj se ti e i dërguar i ti, unë po e fali tha namazin pës kohët, unë po e jabë zekatin, dhe po e agjëraj Ramazanin. Dhe po e agjeroj Ramazanin Tha une me kon do t'jem në botën tjetër Me qfar kategorijet njerëzve do të jem në botën tjetër Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam i tha Mine siddiqine vë shuheda Ti do të jesh në botën tjetër me të sinqertit Me njerëzit e sinqert E aty në ratë parë të sinqert janë profetet do të jesh me pejgamberet, me njerëzit ma të sinqert, po do të jesh edhe me shoheda, do të jesh edhe me dëshmoret, edhe me shahidet, ata të cilët sakrifikuan jetën e tyre në rrugën e Allahot, subhanahu wa ta'ala. E lusim Allahun gjellëshanuhu që të na e mundësan që këtë muaj të njallim me ibadet. E lusim Allahun gjellëshanuhu që të na e mundësan a gjërimin e këti muaj. Elusim Allahun xhallashanuhu që ky muaj të bëhet shkaktar për faljen e mëkateve, gjënohave tona. Elusim Allahun e madhruar që ky muaj të bëhet shkaktar për forcimin tonë në rrafshin individual, po dhe forcimin e muslimanëve në tër botën kudo që janë. Një herë të lutim Allahun subhanahu wa taala që muaji Ramazan të jetë muaji kthyesave, muaji ndryshimeve dhe muaj i fitore dhe të mëdha Amin Kërkoj fali Allahut për vetën time dhe për ju Edhe ju kërkoj një fali Allahut sepse është më katë falis imad dhe i gjithë më shërshëm A kulu kauli hadha Wa astagfirullaha li wa lekum Wa lisair il mu'minina min kulli dhamb Fa astagfiruhu Inna hu hua l'gafurur rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa afdalus salati wa atemu teslima Alel mebëruthi rahmeten lil alamin Nebijina Muhammedin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Lazën mos harroni se Mu i Ramazanit E bartë një mesaj të qartë në vete E mesajji i Ramazanit është Që të vëtë disohen muslimanët Duke filuan nga veti e tyre Pastaj këtë vëtë disim të bartin Edhe të kantarët e familjes Edhe tek muslimanët e tjerë kudo që në botë janë. Të vëdijohemi vëllazën dhe ta shfrytëzojmë dhuntin e këtij muaji. Tash çdo muaj. send bëhet me pakic. Tash do të me ngrënë më pak. Tash do të me pirë më pak. Tash do të me fol më pak ose nëse s'dhen mos fol hiç. Tash do të me flajt më pak. Unë e di se një pjesë e madhe flajn shumë. Mirpo muaj Ramazanit nuk është muaji i xhumit. Absolutisht nuk është muaji i xhumit të mjaftojnë 5-6 orë, mas shumëti, mas shumëti, për ata që jenë ma gjumasha, për këta që jenë gjumasha 4 orë, e 20 tjera ati lesh në gjirologarin të ande, që të fitësh për e aty në orëve, të shfridzësh maksimalisht. Muj Ramazanit, është muj ku pak shpenzojmë, ku pak shëtisim, ku pak i vizitojmë tregjet, ku pak qeshim, dhe ku pak e përgojojmë, apo shpifim për një një tjetërin. Andaj këtë mesazh Ramazani të Ramazanit ta merrni seriozisht dhe ta praktikonin në përditshmërinë tuaj. Shfrytzoni këtë para se të ju ikë dhe nuk mund të arrini asnjëherë më. Andaj të gjithë besimtarëve që janë këtu dhe të tjerëve që na dëgjojnë apo na shohin, ju urojm muajin e bekuar muajin Ramazan. Urime dhe me fat dhe të gjitha të mirat ju qoftë muaji i bekuar i Ramazanit. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك في العالمين حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك في العالمين حميد مجيد عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهاى وينهاى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقم الصلاه الله اكبر